Blíží se konec školního roku a tak mám pro vás v knižním okénku dva typy na knížky pro děti. Obě jsou plné suchého britského humoru, až je váš potomek přečte. Klidně po nich sáhněte i vy. Knížka oblíbeného Davida Walliamse se jmenuje Dědečkův velký útěk. Děkův děda je starý a zmatený, když jde do obchodu, zapomene si přezvout papuče, jí jen v konzervě a často si nemůže vzpomenout, jak se Jack vlastně jmenuje. Stále věří, že létá jako stíhač královského letectva ve slavné bitvě o Anglii. Jack má dědu moc rád a když ho Jackovy rodiče dejde domova pro staré lidi, Jack se rozhodne, že dědečka zachrání. Vydají se společně na dobrodružnou cestu a dokonce opravdu vzlétnou do oblak. Příběh veselý je smutný, plný detektivních motivů a břitkého humoru. Pak tu mám pro vás knihu s názvem Kronika rodu Iremongerů. Tedy její první díl s názvem Smetištějn, kterou napsal Edward Kay. Uprostřed velkého smetiště nedaleko Londýna se tyčí obrovský ponurý dům. Rodina Iremongerů, která ho obývá, je podivná. Její členové vybudovali své bohatství doslova na odpadcích. Mají zvláštní jména, své rázné zvyky a rituály. Hlavní hrdina Klot mezi ně moc nezapadá. Je slabý a navíc sirotek ideální terč šikany krutých bratranců. Klot má ovšem zvláštní schopnost. Slyší předměty mluvit. A poslední dobou si věci začínají šeptat a špitat čím dál víc. Chstiluje se k něčemu hroznému. Jednou narazí klot ve smetištějně na zvídavou a odvážnou služebnou Lucy a společně se rozhodnou přijít záhadě děsivého síla na kloup. Odhalují jeho temná tajemství a brzy se sami ocitnou v nebezpečí. Typy na dnešní knížky byly knihy dědečků v Velký útěch a smetištějn. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu Kosmas.cz. Kosmas. Víc než kniha.